Eine Schande, dass zu dieser Stunde noch offiziell Juden und Judengenossen Frankfurt-Rathaus werden. Es, es ist ein Schandfleck, dass ich zehn Jahre, zwölf Jahre dieses furchtbare... Diese Hochrung ist gar nicht und durchführen konnten. Frankfurt ist ein Schulbeispiel der Zersetzung. Frankfurt ist ein Schulbeispiel des Niederträdens all diesen, was den Deutschen heilig gewesen ist. Darum soll diese größte Stadt von Hessen-Assau, sie muss morgen. Und ich glaube, darauf kann ich bauen. Ich glaube, Frankfurt soll morgen der Stimme des Siegers der Deutschen Morgen wird dieses Ungesehbar und Frankfurt wird es ausgebrannt wie manchen wird, wird es ausgeräuert wie selbstverdächtige Ratten wie die Katzen die Schiff 50 verlassen wollen! frankfurt ja wollen! Das ist gewesen wieder aller, alle! Sie alle, wollen, Frankfurt wird morgen Deutsch! Wird von morgen ab ein Fundament des nationalsozialistischen Riesenreiches. Reiches! Soll keiner sich darauf berufen dass er nach Recht soll sich niemand darauf berufen, dass er aufgrund von einer Wahl noch berechtigt sei, drei, vier, fünf, sechs Wochen zu regieren hier. Ich erkläre euch und ich bitte euch draußen im Lande, es soll euer letzter Atem, morgen daran gesetzt haben, in keinem Dorf ein marxistischer Bürgermeister, in keinem Dorf ein international Vertreter in der Gemeinde und allen Rathäusern in Geistendorf müssen morgen die Hagenkreuz als Zeichen der vollendeten Nationalen, als Zeichen der vollendeten nationalsozialistischen Revolution. from the Sound Archives of Bernard Wichert, Germany.